З міжнатовпу гомонячих людей визначилася нараз голова Леона Гамершляга, визначився його голос. Він вискочив на підвалину і обернувся до всього товариства. «Мої панове, сусіди й добродії! Тихо, тихо! пс! загомоніло кругом і утихло. Леон говорив далі.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 Дами ті були то по більшій часті старі і погані жидівки, котрі недостачу молодості й красоти старались покрити пишним і виставним багатством. Шовки, атласи, блискуче каміння і золото так і сяло на них. Вони щохвилі осторожно обзирали свої сукні, щоб не сплямити дотикому цеглу каміння або не менше брудних робітників. Одна тільки фані, донька Гамершляга, визначувалась поміж дам іменно тим, чого їм не ставало молодістю і красотою, і виглядала між ними, мов розцвітаюча, півонія, між відцвівшими будяками. Круг неї тож і громадились молодші з товариства, і швидко там зійшлася купка котрій пішла оживлена голосна бесіда, між тим, коли прочі дами по перших звичайних викриках подиву, по перших більше-менше пискливих та вивчених жиченнях властивцеві всякого щастя сталися досить тяжкі на слова і почали розглядатися довкола, немов дожидаючи якоїсь комедії. Тим ожиданням швидко заразилися й другі. Веселий Гомін умовк. Бачилось, що разом з дамами налетів на товариство Дух нуди і якоїсь силованої здержаності Котра нікому ні на що не здалася І Гамершлях якось не мов збився з пантелику Він мов забув, що перед хвилою почав був говорити бесіду Існувався то туди, то сюди Зачинав то з одним, то з другим розмову про речі посторонні Але все то якось не клеїлося Нараз побачився сюпроти Германа, що стояв мовчки, опертий осто з дерева, і озирав цілий плац, немов забирався його торгувати. «А що ж вашої пані нема, дорогий сусідо?» – сказав Леон, усміхаючись. «Даруйте», – відповів Герман, – «вона, певно, щось нездорова». «Ах, дуже мені жаль, а я надіявся». «Але що? – відказав задобрюючи Герман. – Хіба ж то вона така велика особа? Обійдеся про ню». «Ні, коханий сусідо, прошу так не казати, що не велика особа. Як же так? От моя фанні, бідна дитина, як вона була б щаслива, якби мала таку матір?» Неправда тих слів аж била з лиця й очей Леонові.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 Це був кагал жидівський з рабином всередині, котрий мав звершити обряд посвячення підвалин нового дому. Швидко цілий плац був залитий жидами, котрі своїм звичаєм говорили в суміш голосно і борзо, снували, мов, мурашки в розваленій купині, оглядали все і, немов таксували все очима, а відтак зітхали та похитували головами, не би разом, і дивувалися багатству Леона, і жалували, що багатство то-то в його, а не в їх руках». Немногі панки-християни, що теж були в тій купі, нараз помовкли і повідсувалися набік, чуючися не в своїй тарілці. Околичний дідич хмурився і закусував губи з озлості, видячись в тім жидівським натовпі, котрий ані крихітки не зважав на нього. Він, певно, в душі кляв сердечно свого щирого приятеля Леона але прецінь не втік, а достояв до кінця обряду, по котрім мала наступити перекуска. Загальний гамір на плацу не тільки не вгавав, але ще й побільшився. Щиголь, перепуджений наглим напливом того чорного крикливого люду, почав перхати по клітці та битися одротики. Рабина старого сивого жида з довгою бородою вели два школьники попід руки і привели аж і самій підвалені. Стиск зробився довкола такий, не мов би кожний жид хотів бути туж коло самого рабина, незважаючи, що там нема місця та тільки люду. Серед тиску й крику товпи не чути було й того, що читав рабен над підваленою. А тільки коли школьники час від часу в відповідь на його молитву викрикували «Умайн!», септо «Амінь!», тоді й уся проча товпа повторяла за ними «Умайн!». Вдарила дванадцята година. На двіниці коло костела тут же насупротив нової будови загодів величезний дзвін, звіщаючи полудне. За ним затиленькали усі другі дзвони на Дрогобицьких церквах. Бачилось, що цілий воздух над Дрогобичем застогнав якимись плачливими голосами, серед котрих ще плачливіше і сумніше роздавалося це безладне різноголосе умайн. Робітники, почувши дзвони, Познімали шапки і почали хреститися, а один школьник, підійшовши до Леона і, вклонившися йому, почав шептати. «Най Бог благословить вас і зачати вами діло! Ми вже скінчили!» А відтак, похиляючися ще ближче до Леона, сказав тихіше. «Видите, пан біг добрий, післав вам знак, що все піде вам щасливо, що тільки загадаєте!» «Добрий знак? А то який?» – спитав Леон. «А не чуєте, що християнські дзвони самі добровільно роблять вам службу і кличуть на вас благословенство християнського Бога? То значить, що християни все будуть вам добровільно служити, будуть помагати вам осягнути то, що собі загадаєте? Ці дзвони – то добрий знак для вас». Коли б Леон учув таку бесіду при других, він би, певно, був насміявся з неї. Він рад був удавати про око вільнодумного чоловіка, але в глибині серця, так, як усі малорозвиті і самолюбні люди, був забобонний. Тож і тепер, знаючи, що ніхто не чув школьникової бесіди, він приймав дуже радо добру ворожбу і відкнув десятку в надставлений школьників кулак. Це для вас і для школи, шепнув Леон, а за добрий знак Богу дякувати. Школьник, урадований, став знову на своє місце коло Рабина і цей час же почав перешіптуватися з другим школьником, котрий, очевидно, питав його, кілько дав Леон. А тим часом пан Будовничий прийнявся вже до свого діла і почав комендирувати робітниками. «Ало, до Дрюків!» – кричав. «Бенедьо, Туману, вісімнадцятий, де твій дрюк?» Гармидер на плацу ще побільшився. Рабина відвели набік, жиди розступилися, щоб дати місце робітникам, котрі мали зрушити з місця величезну підвалину і впустити її на приналежне місце в викопаний глибокий рів. Дами цікаво тислися наперед і сопіли серед натопу. Вони були дуже цікаві побачити, як то буде сунутися тута величезна каменюка. Тільки щиголь цвірінька весело в клітці та сонце широким неприглядним лицем всміхалося згори з-посеред темно-синього безхмарного неба.